فايضا يفهو دچن کويبالا دلرا اندي قرزلرا له دپاره ورکون کي ادعافن په دچنداي کسيرا ډېرا ياو پياو ياو پلاس وسوارلس توا خپل كن په فکرولونو والله يقبض ولا تنواليك ويبسط براخواليك ويلاي ترجعون خاصه كتبوا پاسکول شي الم ترى تنګوري لال ملائقه ټولي تا بين بني اسرائيل چې د اولاد دي السلام نه من بعد موسی رستو موسی عليه نه شميل عليه السلام پیغمبر او اس قالو کله چوی دیلی نبی پیغمبر تعالهم چې د دیو ابعت مقرركا لنا منغلا مالکن بادشاہ الکه بغیر د امیر نجاهد میشته امیر به ګوري نقاتل جگراو کا سبیل الله کله جگراو کو منقي سبیل الله فلارض الله کې قالو یا پیغمبر هل عصیتم نسیی تاسو الله تقاتلو دیت چ جنگو نکای کلا ان کو تی بعلیکم القتال کفری پتاسو قال و غه هل عسایت ومده چې تاسو ان کو با لفملقططلو که فره شي <تصحي> پ تاسو جنگ الله توقاتیلو ومده چې تاسو جګو نهەکەئ قالو یغئ وماناې شيری منګه اللله نوقااتلا چې منب جنگ کوو في صبی لاه پلار د اللاې و د خرجنا یقین من من دیارنا دخپلو கூورنا وابنا انا دخپلو فلما کو بع مقطیتال هرر کله چې مقررشي جنگ تولوا أغرديت جنگنا إلا قليلا مگرلك منهم دا دينا تين سو تيرا كسانو والله علیم بي الظالمين الله بي جن زالمان وقال لهم نبيهم اوه ديتا في غنبر دا دي إن الله يقنا الله قد باعسا يقنا المقرر قده لكم تاس لغا توالوتا توالوت ملکا بادشاه لتوالوت غريبو قالوا لکه څنګه چې نبی څنګه به ملکو دې درال ملک بادشاہي علينا پمن او نحنو منچي احق ډېر لا يکلو بالملک په بادشاہي منه ددنا اوله ولم يؤتا ند ورکل شوه دتا ساتن کوله والي من المال د مال غریب ته اسړي دا دخره کار د کلا د غریبانو کنه د غریب بو انتخاباته نودريږي ها دنا سرمایدارن نظام شو نه نه که چې د حکومت صفته غبوي لا خناوي قالو ان الله قنا الله استفااه غور دلرا لله لرا ل عكمم پتاسو اولی ذاده هوسي واګې د تا بتن کولا والیفعل علمي پایلم کې د فوج په مسلو پوږ اسلامي قانون بانې پوږي حلال لو حرام پژني والجسمی او وجودی حمتناک تے وجودی امت زبود او کلک تے حمتناک تے مرکزی زیروتا حاصلی گی ال جہاد زیروتا بادشاہ دا دو صفحان پکار دی یاو قانون دی جہاد بانی پوئی گی دا اللہ دا قانون مطابق فوجی ای او بل حمتناکی یری گی نا واللہ یکی اللہ ورکی ملک او خفل باچائی من یشاو چاہتا چو غاری واللہ واسعن فضل والد علیم پوئے وقال اللہم اوی دیتا نبی او پیغمبر د شمیل علیہ السلام انہا آئیت ملکی یقین نخد باچائے دے ان یا اتی اکو متعبوتو جراب شتات تا سندک فی پائی کی سکینت تا رام دے توات پا پکی پروتی من ربکم دا طرف دا غفتا سنا و بقیتن آو پاتشو شیر دے جاگا عل اطقيو د اميه او صادم موسی عليه سلام دي مما داغنا ترکه ال موسا چې پرې خو دي خاندان د موسا واه ال هارون خاندان د هارون عليه السلام مما داغنا ترکه ال موسی چې پرې خو دي موسی عليه السلام واه ال هارون هارون عليه السلام پټ کېره ام صالحه اجازه حدیث دي تحمله تحمله الملائکه راضي وسندکل را فرشتي الک تبرکات د پیغمبر تبرکات ثابت کی انا بل <سؤال> چا پیار او قیاس کول نه چي چا د دادر پیر دی او د فقير دي انا پیغمبر و يه د پیغمبر و او د پیغمبر واړه او د پیغمبر او د او د اس اوبا پیغمبر د ساتل شي خو نور سوزان تر نشي ساتل تبرکات زيګل علي احاديث او قران ثابت دي پدې ده پويږي کنه پويږي نورو په لن قیاس کوي ان في ذلك يقينا قد هي كالعایت خام خانه قد از ان کنتم مؤمنین که ای مومنان فلمه فسولتوالوتو هر کل چی بیلکتوالوت بادشاہ بیل جلودی خفل فوج لها قالا ویوی وی ان اللہ مبتلیکم یقیناً آلازمی اختی پتاسو ایفی جا فوجانو بینا هر مخی تنیر را روان دی، فمن شریبا چاچی اسکل منو دا اگینا پا مرا خیطاو پا گوڑو، فلیسا منی اغزما دا مرگورونا ندی، خیطت جیدی چاد رنی پوبو پا قرار که جنگ نشی کولی، ومن آغا سوک لم عام ہو، جو نسکی دیو بولا را، فا انو منی اغزما یقینن الا من مگر آغا سوک اقترفا چی چونگی واگستا، غرفتا چونگ بیدیهی پلاس هاں دا زمان مرگئے پو چونگیو بی اس کلی فا خلکو اس کلی دغه نیر نه مینو دا دا غنیر نا پا مالا خیتا الا قلیلن مگر لگو کسانو مینو هم دا داینا دا چی تین سو تیرو فلمہ جاوزہو حرد کلچ ورپوری وطا پا دا غنیر ہوا طالوت واللزین آمنو آغا فوجان چی ایمان راولیو مغاہو دا سرا قالوه اغا خلقو چه پا مالا خیطا اغا لا تواقت لنا نشته طاقت منگلرا اليومان انردی پی جالوتا مقابل دا جالوتا جالوت کافرو و جنودی هیو داغ دا فوجو اه مو بینا نصوی قال اللذین اغا خلقو یا ظنونا چه یقین ساتو انهم چه یقینن دای ملاق اللان مخام اخیقی با اللہ سر سیوی قلیلت لگا غلبت زرور شیدہ فیعتن کثیرتن پدالا دیرہ باندی من خو لگیو کاغران دیر دی جالوت الله قانون داد چی لگو لپا ډیرو سور کې برے بی الله اللہ دالا پا توفیق واللہ ما الله سردہ خلقونا دے چی صبر کرو انکی ولمہ برزو هر کل چی دی پر شو لے جالوتا جنگ جالوتا و جنودی ہیو داگا فوشتا قالو اوی دی ربنا اے زمان ربا افریق علینا راتوی کی پمانگ صبران برداشو اے لیکن مسلمان فوجی سوال بسي یا الله من تینکی دائی بسوائی یا لی مدتر ترائی ڈول کی خطبو مو مکامیابی اللہ تا وصبت کلک کی اقدامنا احپی زمن وانصرنا على القوم الكافرین امدادو کی منگل را پا قوم كافرانو فهزموهم شاکس ورکو دی طالوت والاو جالوت والاو تا بی اذن اللہ دالا پا امدادو وقتل داوودو اوج داوود علی السلام جالوتا جالوت اللہ دعوود علیہ السلام تا الملک, اللہ الله اللہ الملک بادشاہی والحکمتا و پویا زری بے جونو لے دعوود علیہ السلام پیغمبرو در سلیمان علیہ السلام پلارو دقا وقتی نابالیگو لا حکومت او دا ور تلو و علمه خودلاللہ دعوود علیہ السلام تا ممات آگا کارون نا یا شاو چا پیغمبرانو کارسو جنگ لا دا دالونا زری او دا تیارول علی که در جنگ سل دكا دكا ولا ولا لا جنگ حكمته وفلسفه ده مسلمان ده كافر سره ولولا دفع الله هي كجرنوه دفع كول كجرنوه كمزوري كول ده الله الناس خلق و كافرانو لره بعدهم زريد دينا ببعد الفزن المسلمانو لفسدت الارضو لخامخا برجره ادشد دلیب ود امریکي فصدت الأرضو خا مقاوانانه شو بهوزمکه د ولكن نه ولا الله الله زوفضزن خاون د حان د على العالمين په تمام مخلوقات لن د جوله نهما لیا کافر ظالم به زورګو دا پریندي بهم خ شي ما بهم ختم شي انسانان بهم ختم او زناور بهم ختم شي الله يحان د جهات ددي د پاه دی چېله پهې خپل مخلو پې رحمو کې ظلمم نه خلاص ک ولكذا مثلي کوم ځای کیدی دا تا چې وکړ محمد صلی الله تعالی تویر نا او رب یاندو ککنا تل کا دا تیرشه بیان آیات الله دا حکمنا دل عند الله دي نكلوها مملول دلر عليك پتا بالحق پدا حال کې جلل استلزما پتا والار اختیادي ابل وانك لمن المرسلين ايقينن تدل عليك الشوب غمبران الله او په غمبرالو کې فرق شته نه په ایمان کې رښتې پټول برارو فمرتبو غرواله کیشته وتل کر رسول دا پیغمبران فضلن غرواله ورکرمن بعدهم سریدت ایت علی بعض الفضل درې پیغمبران الله ذکر کئ څنګه منهم سریدت کی مناوسو کی کلم الله چې خبرې کړې دي الله داغ سرا موسی علی السلام ورفعہ اپورتہ کړې دي الله بعضهم سریدت نه درجاتل پړې مرتبو باندې محمد صلی الله علیه وسلم دے سالمی دنیا ترا لېګل شوی دے اخیری وآتا اینا درهم ورکر اومن عیسا امن مریم عیسا تا جزوید مریاب ده البیناتی دیر موجزی اخکارا وآیدناه مضبوط کر اومن ده بروح القدسی پروح پاس ده چه جبرائیل علیہ السلام و انجیل ده علیک دویم فلسفا ده قتال و لو شاعل اللہو کاللاغوختی مقتتا للازینہ جنگ بنو کر کو من بعد اهم چه رسو ده پیغمبرانو نو من بعد با جاعتو البیناتو پاس آگین چلال ده ت انا جنونی کای اختلاف کوي کرا وې زه خدای نه مانم پیغمبر نه مانم من مسلمان ته تي منی را پاتاو پشه ولکه نختلفو لیکن د خلکو اختلاف کو څنګه پمنو هم سلیپدای کی من هغه سوکتی امنه چی مان نه راړه ونه کی من هغه سوکتی کفر چی کوفر کو مسلمان به د کافر سره جنگيږي درما فلسفه ولو شاء الله ک الله وخت مقتتلو دایو لا ولي ولكن الله لكن الله يفعل ما يريد سچو غاری باخر الدعواله الحمد لله رب العالمين لسوره بقره درما حساب قتال في سبيل الله 253 باندې ختم هاي سوره بقره سلورما حساب انفاق في سبيل الله فديكه تو څو چوند برياج کې آګه سلورم مضمون چګه د الله په دین باندې قتال فی سبیل الله باندې خرچہ کول دی آګه سلورم مضمون ذکر کەی او دا رنګي داوت توحید 255 نمبر آیات کی ذکر کەی بیا دریم مثالونه ور کەی یو د اولیاء او شیطان چد شيطان مرګريو دوستان دي داغاي مثال وركاي او دو سالونا وركاي د اوليا او رحمان چې د الله دوستان دي او بیا د الفاق في سبيل الله مثالونه ذکر کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِلَّا كَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَلُوا او د ایمال خوالدانو الفقو خرچو گئی مِمَّا دَاغَ مَالْنَا رَزَقْنَا كُمْ چِ مَنْدَرْ كَرَيْتَا سُتَا مَالْ زَمَادِي اللَّهُ وَي خُوِي لَگَو فَيْدَبَي پَ دُنیا وَخِیرَتْ كِتَا تَ كلا يلقى من قبل أن يأتي يوم محكد راتلو دا سيروزنا لا بيع فيه كنبي خرص والباغيك ولا قلة أعنب دوستان فايدا واركي ولا شفاعة أعنب شفاعة فايدا واركي يومنا لیکن پراتلول کو صفات په لحاظ باندې دا معرفه دا دنیا کې سړې خرڅول اغستل کړي نګهټه کړي پر ورځه قیامت په خرڅول اغستل لي زال لدل تا ګټاو کوي الله په دین خرچو کوي دنیا کې سړې سره دوستاني نو امدادو کې سخته کړي ا پر ورځه قیامت په نیو دغه دنیا چې د کفر شرک رسم رواج بدعت کې لاګه دوستانه فائدہ نہ ور گئی ها ته متقیانو دوستانه رستو براجی ور گئی دنیا کې مجرم په شفاعت خلاصي کی لیکن په خیرت کې مجرم د کفر او شرک دا په شفاعت باندې نخلاصي کی او الله باندې سوغ زور او شفیع مشته ايو شفاعت یې زنیدې چې رستو بتاز تا 255 نمبر آیات کې راشي دا کارونه ور لارونه نشي کېدنه دلته دنیا کې دا الله په دین خرچ وکا وقل کافرون له الله طالبون کافرون هم دایدي ظالمان زګه چې دای انفاق فی سبیل الله نکي دای راغي مخالفت کئ کفر کئ عزت کئ نو ظالمان کافران دي مساله د توحید او باغی باندې ادله الله الله الله لا اله حق دار د بندګای نشته الا هو سوا داغنا الحي اعظم شجوانده دي القيوم اعظم شا انتظام چلول کې دي دا تنظیم الله بل چا تن ده والا کړې نه فقيرتا نه فرشتتا نه وليتا نه پیغمبرتا دا نظام الله په خپل چته ای چلای لا تاخذو للي وغلرا سنتول پرکالی چ پرکالی پیراشی او جوتا پیراشی ا غفلت کی شی دار نظام دا ټول نظام ب ختم شي پالا وانی جوتا پرکالی ناراضی ولا نو او د لوییا ګلره پورو خوب لهو باف السماوات و ما فیل ارض خاص اغلری اغا چې براس اسمان لوکي دی او اغا چې لاندې پزمدر کی دی واکه اختیار تول دا غده رد شفات قہری او اس بات تا شفاعتی ازنی منظر لذی سوکتی آغا کس یشباو که شفارس پوکی د مجرم کافر مشرک عندهو دا اللہ سرا نجیب بولے الا بی ازنی مگر شفاعت پکی دا اللہ پا اجازات تو ایتا شفاعتی ازنی وی ایلی پار یوسو شرائب تی یودا شفاعت پکی کی پروز دا قیامات دغه د شفاعت په الله غی کیږي چې الله اړه او کی چوکا او درېم د شفاعت په هغه سو کول چې د دنیا نه ایمان اوړي شفیع شفاعت کول کی کافر مشرک ده شفاعت نشي کوله صلومت دغه چې شفاعت په داغه چا ده دا پار کیږي چې هغه ایمان د دنیا نه اوړي نه کافر مشرق د پاره شفاعت نشته د شرایط کی خان لزمن علماء د دینه تعبير کوي پس فشفاعت قہری سرا چې الله باندې په زور مجرم خلاص کی لو قرآني کریم کې چې کوم آیاتو کې راځي لکه سوره بقره کې تاسو مخ کې دوتله وي وتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفسن دا دغه دوا آیاتو راځي وي دغه ده چې القرآن کوم شفاعت رد کړې دي او یادې 224 کې رد کړې دي چې ولا شفاعه نه دي نه دي نو دغه شفاعت ته چې هغه په زور باندې مشرکین وای ها اولائ شفاعا عندنا الله سوره یونس کې بارای شي دا مونږ چې دای عبادت کو ما نعبده الا ليقربونا ال الله زلفا ا دې دا پاره کو چې دیمه من خلاصي نو قران کریم کې چې کم آیاتونو کې رد شفاعت دې نو مراد دې نه ده چې کافر مشرک دا پاره شفاعت نشته اپا علاوه لې څوک زورا ورنښتې کچاده فريشتو عبادت کړې دې نو الله نه فريشته خلاصول د کافر مشرک نشي کولې ا کچاده انبياو کړې دې د عيسى عليه السلام او د عزير عليه السلام او د ابراهيم عليه السلام دوی نشي خلاصولې او کچاده قبرونو علا کړې دې دوی نشي خلاصولې نو مراد دعويات ساتي شفاعت قهري بیا ساتي الله نه فزور څوک مجرم نشي خلاص او ازنی چه اللہ اجازتو کینو داغی دا شرائط تی نویا با شفاعت انبیاء کئی اولیاء با کئی علما با کئی حافظان با کئی مومنان با کئی پیغمبران با کئی دا شفاعت ازنی رکھا اللہ بی ازنی استثنالا یا لہو ما بین ای دیم اللہ بروی کی پاگیوان چه مخی ددی لدی او ما خلفهم او آغا چه رستو ددی لدی ولا یحیقونا اغير اگروالې نشي کوله بشي ان په معمول شيز مېن علمه د معلومات د الله نه الا بما شاء مگر پاګ چوغوالي الله وسعاؤه د کرسي يو کرساء د الله الاسماواتي والاردو د اسمانونو د زمکو له ايا کرساء صدا کناید د علمنا د الله علم د اسمانونو د زمکو نه ولا يعذو او نسطریکای الله لرا حفظه ما ساتن د ذمت یو داسمان داغه قدرت ماکه علم او د قدرت او هو العلی العظیم او داغه الله او چته په لحاظ د صفات عظیم او مولو ذاته لا اکاف الدین نشت زور کول پا عقیده کې به زما لسان په یو کې اخواتي خوانم ما تا لا اکراہ نشته سورک اول فالدین ای په ایمان دارونکو په چا باندې ایمانات غوړی ښا دین نو مطلب دی سړې عقیده ایمان دی اوله زکه عقیدې د ایمان تعلق د سره سره دی ا په سره ته چازور چلیږي نه رو انا به سو پوي کینو نو په زورت یو سړی بوسلمن کوله نشي دعوه تعلم نه دی د دین اسلام کې زور نشته دین اسلام کې زور شته پچا ابو سلمان دا وجاهلان ته وایي لایق راه په دین ها مطلب دا دی چې چا zina کړی او غوان په پی پیش کې نو سزا بنور کی ولیا غو سزا ته غلا کډی نه نه چې مسلمان شي ایمان راړو یا او دوانې اسلامی کارونه ټول په زور کاي نو جاهلان دي کړه جاہلان دی جاہلان من رآ ملکم منکرن فلیو غیرو بیدی ناکار دیولی دو نوچی دلاز طاقت تیرہ سینو پلاز پیمانی کائے دا ابا نکائے ابا سوک کئی بادشاہ وقت پڑڑا انڈا ندائی غرورا سکول کی سبک ویلے لے جمعت تا خورا زینہ انو سکول کی سوک پویا کی اگا اسنا زیم داسی چی آگا تفاسیل سرا علماو سرا ستالق نسا بھی خالی زالا بس ذری گوری دا پایاطولا پر پا سکول پ اسلامیات او کی ورکړو او دی په تا چنځه نه بووی لکل فنن رجال هر فند د فرزان له سړی غیتر به قهان و ل الله مطلب دین قانون ته وئی د عقیدی قانون ایمان دیکی او ایمان دې کې زور په چاليشته او جکله ایمان رانو اده وځه کار نکوم انو باڅه وقت پورته جستاف لار تلاشی اولی من در اعمل کو منکرن فلیغیرو بیله فیلم یستطیع فبلسان فیلم یستطیع فبقلبی دا اسلامی احکام کو بیا ټول ختم شی حدیثینا بختم شی حد شرابو بختم شی زکریا سړی بوچ لا اکراه فدین حدیثینا حد, حد سرقه حد قذف دا وب ټول ختم شی زکو وبتی لا نہ تے دین معنی ده نہ عقیدہ یا سارے پزور نشے مسلمانو لے اچے مسلمان, مسلمان پخپل اخواق شو اذاب یا وے زبوز نکم نو بادشاہ وقت پورتے وے تے بیکائیو سو زکات نو ارکم پزور بے اخلی حاج نو کم پزور بے پی کئی سود نہ نہ صبرے گم پزور بے پی کئی لا بسد پریتی پو چھوئی کنا اجنتی رات بیا چرتے ودی شی ابا کینہ سو کا ده پدالین کې پېښ کېږي تاسو رد کوئ اتې وروه دي په معنا نه پويږي لا اکراها نشته زور کول پچا فديني پېمان راړو کې اولې قطباينا روشتو يقينا خارده هدایت من الغيد گم راهينا الله دين اسلام توحيد دا پدلالو خارا کړې اوس دار کې ایمان راډيو کنا راړي زور په نشي کوله اجي ایمان راړو اسلامي احکام په پيپوچ زور کړي ګيره باندې خرانې نه یې بند دي وای پزور کوم کانو کار وسکه یې زور وای کنه لا دنیا احکام په خلکو پزور نه کوي تانې جیلته بوزي ربي بارکه خو نه زور نشته فمای یک فور چا چې انکار کو بیتوا هوتي دای تغیر الله نا فغوت یومانا تر ویتیری چې د راتلونکي زمانه حالات تاته وای فغوت معنا شیطان ا ته توغوت مانا هر هغه مشر چې هغه د کفر شرک د رسم رواج د خلاف دین لیدوری کوي ورته توغوت وایي چې خلک د الله د دین خلاف کې را بلي هغه کده دوه پو شیطان دی او کده پټ شیطان دی نو قران د ته توغوت وایي ښا چې د الله د دین نه مل کول کوي کفر شرک ته خلق ته دعوت ورکوي ورته توغوت وایي سمعی اقفور چاچل کارکو بې ثوابه تی د عبادت ته شیطاننا ويؤمن بالله ایمان را لपाल فقد یقینا استمسجا مونګول له ګولې بالعروه الاسقا پکړای مضبوطه د توحید مثال الله داسې کایسر ور کړې چې هغه مضبوطه چلاس ور چې نو بس تینبې او مضبوطه د اوس باندې لعل فسوما نفتش له د الله غیلارا انکه دا مونګول چا لګولی دې ته په لګینو ویل بشي خدای توحید دا مسلې او د دین اسلام شلې ده نشته والله سبح الالعلیم الا باق اوریدن که او په وړه الله ولیو لذینا الله دوست ده دار خلقو امنو چی ایمان را دی ده الله ولیو لذینا الله دوستا خلقو دې امنو چی ایمان را دی تول مومنان بو دې نن دا الله دوستاندی کاجی ایمان راولره که هر څنګه عامه دي او چې عقیده د توحیدی او ایمان کي انو ده د الله دوست اوی په دوستای کی درجي دي چې سود دی ایمان راستو د ناروا نزان ساتي او تمام کین ده اعلی دوستي د الله او چې صرف ایمان راولره لا الله توحید مانی رسالت او قیامت مانی کتابو نه مانی انو ده د الله دوست دی یخرجهم وباس الله فلو تستان لرا بلا ظلماتی دتيرود شرک او کفر او د شکونو نا الا نوری رونا اراد ایمان تا نه حسی راوته چې ایمان راوله نه نه پیمان کوي الله تعالی ور کوي دلائل ورتاخ شيکونا شبهات لر کوي والذین کفروا او غخلد چې کا انکار کوي د سود الله د توحید او د قیامتنا او د الله د احکامنا اولیاء هم دوستان ده ده خلقو اتواغوتو شیطانان دی یو خریدون هم اوبازی ده شیطانان ده خلو مرگورو لرا منان نور در آنه ده ایمان نا تیرو ده کفر شرک ده هر اغاکاز چه ده شیطان دوستی کئی شیطان ودا کوشش کئی که اسلامی احکام و اسلامی عقاد و پبارکی بورت شکوک و شفحات اچهی ترده پوره کفر شرک ده باسی ولایک اصحاب النار دغه خلک وروالدهوم دایبیا په دې اور کې خالدون میشای اقدرې مثالونه ذکر کړئ یو د شیطان د دوستانو او د رحمان د دوستانو د دې hayat له شروع شو علم ترا آیت له ګوري الی الذی اغاکاستا اغسوک نمرود حاج ابراهیمه چ باث مباحثه کول د ابراهیم علیه السلام سره فی رب ربه تبارز عبد رب دکی ابراهیم علیه السلام د توحید مساله بیان کړه د الله تصرف او قدرت بیان کړه د ورځ ورته د کارونو حضور کولې شو ادهول د خبره کولې ان اعطى الله الملك د دې وجینا چې ورکړي واغت الله بادشاهي اذه دنیا بادشاه کسی کنا د دې کله د اخروی تو دعوا کوي او کله د الله د احکام او خلق کوي او کله خدای خپلې توحید نه انکار کوي لږه ژوند کارونه کول شه د امستی په ګرکه مځنه رااله لا پکې دې زال رااله چې الله باچي ورکړه او سم په خلاف وای لا اعوذ بالله الله اکبر تور نه دې د سینس او د ټیکنالوژي جو دور دې وای دعوت دې دات خپل خلق نو وره کا او کلا وای لا د سینس او د ټیکنالوژي جو دور د الله اکبر دور نه لاولی اثرتیسی تاکي ښا اساله ابراهيم کلا جوه ابراهيم عليه السلام دو سره جګړه کله شروع کچ خلوازه کیو مساله کاه اجه مساله نه کاه تا ته یsubprocess نه وای عربی الذی رب زمان غزاد یحی و یمیتو کی هغه جو اندی کول او مرول کای ابراهيم عليه السلام باز کای او دی ول پریمیاس کرا او د غزور او روانه قال او دغه کاسو انا اوهی و اومیتو زوم تو اندی کوله و بل کو ولکتمار کو زوندول پیژنې چې مرخصته وې زوندول سره وای له د یو راوسته د جیله هغه ذات یو خدای به مرګي دا کار خو زکو قال ابراهیم و ابراهیم علی السلام فإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِيقِينٍ اللَّهُ راخي جاي بالشمسين و من المشرق الى مشرقنا و ا تی بیا تراوکی جو دل را من المغربی د مغرب لا تداس کارو کا فبهت الذی حیران ش اگ خل اگ کس کفرا چ انکاری کو د الله توحید دن ال وسر له چ صدا الله پاک لا یهد القام الظالمین توفیق د هرات نور کی دا مثال ذکر کئ د اولیاء لا او دا اوړیا او الرحمن او کل الذي لوکوور کاته کا په فسیې و دا س او عب د پچ ع إلى الذي ب نو داش. او کلذی آیت نه ګوره هغه کاستا مرراته تیر شو علا قريه تن پيوکلی وهي خاويه حاله چې دا کله را پریوتون کېو علا عروشه د پاسه د چتلو د دې چتونه مخ کې را پریوته دیوان نور پسې قال اوې د هغه کاست تاسو کو عزيرا السلام مفسرین دي کې ان يحي سرنګ باجو د دې کې هادي دې کې لرا الله الله بعد موت هه پستم مرګ دې کې لال فاما فا ته الله لمړکو الله عزير عليه السلام لرا بیا تعامل او يو ساو دمر په حالت کې سلکاله نه مطلب نه چې سلکاله کې مړکو نه مړکو نو سلکاله مړ پروته ثم باسا الله عزير عليه السلام نو تاسو ته کوي قالو الله كاملابستو د دې مر حالت کې تا دل تصور واختیر کو پیغمبر دې الله مړکو اب بیا قال اوعوذر علیہ السلام لبست ما درن تیر کو یوملی یورزا يوم او بعد یومین بلکې نیماروازو سلوکاله تا اوذر علیہ السلام د مرک په حالت کې یورزی علی مرض وې دا مده یوي مړی پوېږي نو چې پوېږي نو دا هو د الله ولیو دا الله پیغمبر نو دولي سیدوی چې سلوکاله نو پوېږي خان لپویږي مړی دا دلیل له پدې ځان پوېګه اګه پوییدنه چې ال بې نو دغه سو یالله ته تاسو کوله جواب پر چه څه کوي یومانی یورز او بعد یوم بلکې نیمه راز راګه دروځي په ابتدا کې او درځي په انتها کې ژوند دی شو نو دغه دا غوستا ایه دی بس الله جواب ور کوي قال اوه الله بل داسې نه ده دا ته چې سواې لبستات ادران کیر کړي ده ماتا امین سلکالا ند څواله کर्सन به جن دی کوي الله اور ته پخپل دا خبر او کړ چې تا ملوم الاغینا رستو بتاوم چې انده کوم الله سوړلی خراب دی کوم چې انده کوم دا چې کم توام دی دې تا دا باډو خراب شوی اومني فنزور او ګورا ال اطامیکا خراق فلتا وا شرابیکا او بوغ فلتا لم يتسننا ندی بدبوې شي ذوره وخت تیر شلو توام او چی او بو ک بدبوې پیدا چی اوچا چی وانزور او ګورا الاه ماریکا خراق وله نجعلكا ده ده پارا من تالرا آيتا نخا ده جوندون دوبارا لناسه تولو خلقو لرا علیکا وزیر السلام الله نوجوان دیکل من باجوان دیکل ونظر اگورا الالعزوامی اغادو کو ده خارتا سرنگ من خوزو دی لرا انشاز پورتاکولو خوزولو تووی سرنگ من دا خوزو ناغا خار ادو کی دانچا جوڑا شوا اب یا پی کرا اذتى یو ثم لك سوره باغاستا دکوتا لحما وغا ذكر الله کو فلما تبين له هرکل چې ښکار شد تا په پرټیکل سرا اته خبره ورته مړو محمدي طریقې سرا قال او اذا اعلو زپويګم ان الله یقینا الله على كل شيء قدير پارش طاقت لرول کې ده الله مړي ژوند دي کوي نو له مخې پيمان نو وجيكالا الکد لی دو خبره خی کا اور ای دو وینه چی وی ویلی اوما دا خپسړ کې کی کینه د مثال داوريا الله ادا اولاد اولیاء الرحمن واسقال ابراهيم وکله جوه ابراهيم عليه السلام ربي اعز ما ربا اريني او خیماتا سو کیف تحل ماوتا تبسنجوند کی وړي قال او یالله ورتا او لم تومن استاده مړي په ژوند کې کول باور نشته حالو یوغه بلاولې نیشتي له کوم له ما ولې سوال سره کوم چې زما مخ کې وکیتو ولیکن ليطئ ان د دې لپاره چې ټی لیکن چې ټی د سیر چې دا وسنګي وېرا له لښې چې درته جوړ څنګه وې samt people جوسمون په خپل له په پرټیکل لازی الا واله فخذني و اربع تن صلور بين الطير مرغاي قران خسير بي مرغاي ذکر نه نه کړي علماء مفسينو پکې اختلاف دي سوقوي طاوست دي اودارنګي کارګدې چرګدې کونتاراده سوقسوي فسره لنا فچکنيکا غیلرال فسره لنا فچکنيکا غیلرال معنا الالحکا چې د سواد پیخي فاسره لنا چکنی کدی لرا یو بسرای کی مکہ الچکاله د سواد 0 یو قرات پک زیر دی فاسره لنا عدد کته د یزان سره چی پی جنې زان سره عدد کا وساټا چې چی پی جنې چې دا احکام راغې دي الک حدیث لفظ کې سو دی دوا فاسره لنا د سواد پیرته مانکه ایمای کا ټکړی ټکړی کا افاسره لنا عدد کته سره مختای کا مصوره الی لایکا انا محتاجا د خپل ځان سره ثم جعل بیاو غرزو علا کل جبل فخرغر الکه پټول غرلوی دنیا را دا تکلی عرفی اضافي وایقا دا نه د ساریو دنیا په غرونو او ټول هغه لري قران کې د او نه تلکونی اضافي او عرفی وایقا نستاخوا چې کوم غرلوی پای کې جزءا صحیح سا فمدعهن بیا راوبله دایلرا یا تینکا رازی وتا تا سایه منډي وولکي راګه سکاري وکړه سرونه وسرو کېما وا لهاري مارغای الډو کې وغواه بړې دبل سرملاوې الله بیا ل بیا لیکري حرف پل سرلا تاوس پل سره الختو او دارنګ کوم طرف پل سره کارغ پل سره شرط پل سره ولم پوشا ان الله عزيز الحكيم يقنا الله زور ورده مړي ژوند دي کول شي حكيم او دي کې حكمت ته سره پاره کوي جزاء وسزابت الله ور انسانانو ته پنه نو نسيت ور کوي د دې زله مساله د انفاق الله بیا داري مثالونه ور کوي 254 کې امه او دل تابع مثل الذين مثال داخل کو ایندې دا د خیراتونو د خرجو ينفقون اموالهم یعنی خرج کوي خپل مالونه کم ذا فی سبیل الله فلارض الله کی تاسو ما ویلو چې فی سبیل الله تفسیر قرطبی وای ډیر لاری دی د الله او جتلر پکې قتال جنگ او جهاد کې چې خرج کوي کما صالح حباتن وشال دتانی دې امباتات چې زرغل کی دا تعالی سبا سنابلا اوتیلائے او وی اوتیلائے فی کل سنبولتن پہری اوگی کی مئت و حبا سلدانی انو که او سا وشوینو او روپای دی ورکلا شو واللہو اضائفو اللہ سیوا کئی دوچن کئی لی منی شاق چالا چی او غاری اللہ سم رفک اخلاسی او سنت طریقی واللہو واسعن علیم اللہ پاک کلاو فضل والد علیم پارشزبانی پوئی گی پر ظلم پوئی گی چی خرج گئی علیک شرائط تقبل دو ذکر کای و راخ فل خیرات ته دینه ساته اخلاص پي پكي الذين خلقوا يلفقون مالهم چله جايو خرج کوي خپل مالونه في سبيل الله خرج کوي پلاردا الله کي ثم لا يتبعون بيا دغه خرج كون کي نور پسي کوي ما اقامال پسي انفقوا ايدي خرج کړې دي مالن زبادل په دورتنو د ملک دوړایګا ني کله زمندي ملي او اسي او کټي او زمندي ار صلاح کل <سؤال> اته نکا خیرات ولکتاچ ولندو مکه jira خولای لری من اسبادل زمادي خورلي دي زمادي مړي زمندي راخ کل اته روس ورکای نه په پله پتلا جي دا حسدي اسبادل لدي پتا اسبادي کر لاله روډي مار دي درس خمار دی کله پهل چ خلک تعريفو نه کوي نه نه انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ام ولا شكورا بلاد دا پڑے دل کوم نہ دار دنیا کی تعریف لو علماء او نہ صفاتونہ نہ پتلا نہ رہی سبدل بپکینی کتا کڑی کو سنگٹھوڑای میں کرے وا بڑ چھئے بڑکھے ملےوی چلا او تو وہی بچائے ہو پاریس ابل من دخلی سر تعلق ساقی او با بس وہی زماں کھوڑلی ولا اذن اج کم خارج کری لا ذا خابني چې خرولي وغاې ته تکلیف هم نه را ساي بلاسو لا او چې دا خبرې پکې لهوم اجرهم لا ذات قال کو د پار ثواب د دای دے سوق باور کوي اندرب دې پنيز درب د دای ولا خوف علیهم لا بیره پدای ولاهم يحزنون او نه بدی غم جوړي اګه فقیر غریب راغد صبر او سخت کا راټه ما قول بینا معروف الشرعی سماعت سوال گنده بخی طریقه ده زن نروس کا و غفی راتو نو بخن ورطاو کا سمات لاب کاغذ سبیه دبی کنین خطه در پوری اتا کو دیر شومی انوارو سوای ورطا ما وائما ماف کره نو رس خاتول سوال گندی بخن کاغل داغ ده غلطو زورونو خیرون غوردی منسوا ده دا قتن داغ خیرات ور گولونا یتباوها چاگه پسی اولگی ده ازن بدراد دو ولی که ایس چاله موار کو ایس موار کو ور مو او بد را دور تا مواری خواه سمیر او که نصدی ورک رو او بیاس زورنی او بیاس بادل مکوا واللہو غلیون اللہ بی فروادن چا مالتے جت نیشتے نوار کلچی دا کار کوي کئی را خلاصی ولو لینا حلیم صبرناک تے نو بیاو یایو اللذین آمنو و دیمان قاندانو لا تکتتیلو تاسوباتې لهوي سودهقااتې کو خپل خیراتونه په سباتې لږي بالمنې په بالو چې چال ووررکې زما د خوړې د ختم ش خیررات وال ا او په تکلی پررسو په لاسو پښپو الکه پرونې زما خوړ د نن برهله له غبل کاي آیا ورله را خلاصه کې کل الذي پهشان دغ کس یونفکو ماله چې خلرکيمال خپل ر لاې د خوددنې د خالق تو تخوید کدی خیرات پہ کھڑے مطلب اے دای دو خپل خیرات ختم کو داسو کو ایدازو دلا کتابو دئیوے پقرادر سو پویگی ہ پوی دے خا... تا ولا خبر نہ کولی ولا یمنو باللہ او غیمان نراڑی پ اللہ چ ماله با اللہ جرا جر کہ یوم الاخرہ او پرواز رست لائے وجدا کار سو کید دی مثال سنگ دے دئی مثال ک مفم مثال دزا سے خرچی او خیرات کما صلی سوفانل پشان د مینه غټې ده سوفان کبه غټې ته وي چې بالکل صفای اړو شی په تینګی ترابل د مینه غټې د پاسه خاورې پرتی فاسوابه اورسی کی غټه تا وابل الزور باران د پښه کالو د سپرلی فترکهو پریدی دا باران دی غټې لرا سوال دا اچوچا ولکه مینی غټې د پاسه خاري پرتی دي ازور اور باران پیراغه صدقی اللہ لگخار اسی حیثا پر اگٹھائی دغسی او سوی خیرات کرده وی اریعا پرالا او دارنگ اس بادل پرالا دارنگ ازا پرالا ختم لا یقدیرونا طاقت نلری دغ خرج کوون کی علاشای ان پہس صواب ممہ داغنہ کا سبو چی دادائی کم خیرات کرده ہوئی گئی وی کلپ ہوئی گئی دا سی کتاب ده چې صفا صفا ہوئی واللہو اللہ پاک لا یهد القوم الكافرین توفیق نور قیدہ دایت آخل کو کاغرانو تا علیک خخلق خیرات گئی اللہ والدھی رئی اللہ پاک فائدہ جئی وذا دا تو هزار کرا ولا ومثل الذين مثال د خیرات تا خلقو ينفقون ات خرج کي اموالهم فلمالنا صلا ابتغاء امر دعاء الله لفر طلب درزا کوله د الله مال سره خرج کي ها ما خدای رضا شي وتثبيتا او د پارا د کلا کولو من الف سهم تزلو نخ پلو تزلو میکل شي د الله په دين خرج کي تا دې لپاره خرج کي کما سالی جنت نه د داسمال خیرات کولو مثال د بار دے د ربواتین چې پس مز مکه کی ربوخ په معنا اوچت ځای باندې هو تفسیر کبیر اغوی د ربي لمراد دا جسمانی اوچتواله نه دی بلکې مرتبه سره اوچته خلک وایي کله پلانی کله پټه اوچت پټه حزم کلا خواګه او بے ام دیری خاور ام ساما ام ساما او بطیوزی ام نا مطلب دی اسوابها ارسی گیا غیتا وابلون زورا ور باران فا آتت نراتلو دغه داگا پتے او کلها پخپلو میو دوی فائندو چھل دو دیر بارو کی غنم جوار ار بچیو کی فا اللم یو سبها کچر اون تا وابلون زورا ور باران فاتوالو کافی دی ورلا نریو کمزوری باران باغیم کار کیږي والله بما تعملون بصير الله باغی چې تاسو لی کوي لیدول کېږي هر څوک د الله د رضا لپاره ا دې د پاره کې زمای سره د الله په دین باندې کلاب شو خرجله الله د پاره کوم دغی می صلی دات پټی دی ښا لالا بهذر الله سی واکای آیا وعدو احدکم آیا خواکن یو استاسونا ان له لہو جنلت چیوی د پارا باغ من نخیلن دکجورو و آنابن دانگورو تجریچ بائیگی من تحت حال لان دی دا غلو دا غینا الانہارو لختی یا زڑی دے باغ دے کجوری دی چاپیرانگور دی اخپلیو بپکی دی لہو ویداغ دپارا فی آپ دے باقی من کل سمرات ار قسم پسللہ میوی و اصواب او حال دا ده چی رسیده لیده تا بودا بوداواله دا باق خاون بودای ولهو زرریتون او ویده دا پار بچی داسی بچی ضوافاؤو چی ما شو مانوی دا ایاود دو دخول پا دیزای دهوی لون دای وقتی فا اصوابها او رسیگی دا گا باق دا اصوارون سیلائی فیه نارون چی پاگی کی ووروی ادا ولو سوز ای را قاد وسوځای د غسیلای او داور دی باغ لره دا خبره ده د باغ د قانون خوخه ده دا سیبال چای خواه کی کډوری یغی کی انګور پای کی پستونه پای کی خپل یو بو او د باغ قانون کمزور دی بوډا اځابل بچی سی دی ماشومان اڤتियार باغ باندې داسې سی لای راځي چې پای کی اوري او دا سی لای راور ده په سل داس تاسو خوختي نه مالک بودابل کرلل نی بل باغشت ما شومان بچی خو تش غاری د پیداکول خلد یا فداث وکپسیلہ علی وسوا ذو دخ کسي چې کم مال خرج کړي په دنیا کې او اوس په اخرت کې ورته محتاجې ائ زړه دې بیا دنیا ته تلل مې نشي استار یا پرالا استامن اوس بدل پرالا وسوا ذو ردا دی خوختی نه نه ولې دې خپل خرچ سره ادا کار کای د کلی خیرات د سلو ورو مې خوده کړې چل علای روکلی مشران دا غون کې الکه کی وی راوړي وای فاتوان وباته پولیس بیا لاله کې کاپ نو ولی غوخه نو کاپ بیا خلک ډوډای لذي کې امرې نیولي داسري وې انو ما سوره لړا چې څوک ولاو چته اومه دا د کېږي کې راته رورا سری خیال له نه په دې سماده چې ما سالور مې خو د ټولي خیرات مې کړل غورا اده روبس کای نه په هغه تا کې غوري امیخ ولا ګور یا فرز بوځ دې کې یا ده خیرات دې دا سې دی داخه کې وسوځای ښا و اي تا ل خلکو خیاتونه خراب کړه ما خراب کړه زه خوداله سمومه نیت سم کاله پیغمبر طریقو کا فتوان کې اي داز دوز ادا شوز نه پکې مکوجه الله تعالی سره موږ نه اتمې قدر کې ادا تونې کم دې سوار لسر کې اسوار نه ولا او ضایف لمین یشا د استا په خير کې ګرثه انا بل سوائی پیرا چه خورویه پیرا چه خورویه شاوز ای خرانو سا خیٹائه اما مواجی دا عمال دی پزارو لگی خواب بیگو